Egunon? Jamichel, ublia, zergatik gomitatu dut edugun, badak izue. Ostira lehuntan, lehen emanaldia izanen dela irusitsun delako ikusgagi horrena emanen dena ainizako plazan, gamarte lakarra eta ainizako jendek emanen dutena. Hor dian, Jamichel, zu baitzira, idazlea, lehenik eh, kabalka dada, tobera idurikoa, ala beste manera bat da, horrein Ez da bat ere tobera, eh, ahont uh, beste gauzaba da, uh, komedia bat, benmentura, zer heiten agin duke komedia bat dela, uh, zointan hasten diren, uh, dantza kantu eta antzerki parte bat, baina ez da deus alakala uh, ala asistatzen duenik ez. Hala, behaz, uh, iru ergi horien narteko historioakak ondatzen ditu, egin eh, izalakakak amarte, zuetzi dira bat ere garaztara, ordean, nola egin duzu uh, jartzeko istorio horiek eta nola biatu duzu lanak? Egin erran, pixka bat zaila zen, iru erriek e, proiektu bat bat zuten e, landu nahia, eta etzakiten bat ere zer egin, eta... Uh, abietunitza ni horiekin uh, lantzeko pixka bat ze formaa eta alt zuen. Eta dintzelaik pixka bat uh, gaien, uh, gaien uh, mementoa. Uh, aurkezpenetan errantzataten nola, nola dila uh, behoitamak urte, ordokoa uzapesak uh, txatu ziren uh, hiruek uh, elgarretaratzeat. Eta pixka bat esplikatzeko nola lan, lan egiten nuen, hartu nuen uh, adibide hori, Eta esplikatu noen, be, hortik gabiatzena algira eta adibidez joiten algira horolako lekurat eta erranakoten uh, ondoko aldeko entxeak ere hori zerbait uh, egitea zien alde eta maingurien innuelaik, in, in be, han fet, untxara gai hori bera eta horretak gabiatu niz. Hidu egien elgeteratzea aripertzen duzuleik, erri bakar bat uh, egitea hidu egrikin, hori zen xedea? hori zuten xedea, eta ondareko zetzen egin, eta jakin dugu uh, ur historio baten gatik uh, zela. Eta uh, hori lan nintzelarik nintzelarik, uh, asteberantako esteberantago, aterazen beste historiopundu bat, nola, gamarte eta lakarra artean, uh, baden hor iturri bat zointan uh, lehenago, Uh, terma batzu baziren, eta jendiak ziren uren hartzerat. Eta nola bi ur historio banintuen hor, bon, horiek elgarri lotu ditut, gauza egiazkoak, ale egiazko pixka bat ere, elgarri lotuz, eta mutatu dugu, horako kurgarri bat horren ingurian. Horrean, hiru uh, e, egien bat egitea etzelasekulan Obratu, uh, zertan ziren ez da badak, Prezeski aipatzen uh, dugun hori, lotiak ziren bakarrik, uraren uh, exteriori bon, hori? Egiaren uh, erritarek ez dakite soberakinik, ez baitzen uh, biziki jakin uh, gara jartan, mainan uh, iduriluke uh, ur zendikateko delegatuekin uh, delegatuek zela uh, uh, problema, uh, ez ziren uh, akomeatu, uh, zoinak bere lekia uh, utzi... Uh, Ala, delegatu gutio aski baitzen hiru erriak elgarretar Hordik abiatu omen zen. Eta hori loturik bat zen, boteri historio? Zoin egitik ateako zen hiru arteko ausapesa eta olako? Aleinan, boteri historio zen, zoin behartzen baztertu. Ez zoin autatu, zoin behartzen baztertu. Eta horien guzien, kondatzeko? Horda, miat, miatutu zu da atxeman dokumentua, kala... ...oraikoen lerekokutasunikena izan zira. Hala, e, dokumento guti, e, ...geran, pixka bat, a, atxeman ditugu, e, iturri horren ingurian gauza batzu. E, Baina, gehio dira, orainko hauza eta jende esahar batzuik... E, ...ba, horretzen dira iturri horren historio, historioaz... ...ta nola urketare joiten ziren horrat, eta... ...bona, hori ezagutu dute. Hala. Eta, zer ziren uh, uro horren uh, doainak zer sendatzen zuten edo zuen? Gorkputzeko higaduren minak omen ez ditzen ditu, eta erten omen da eskualdea hartan ere eh, Mosko Biabramuneko buko minak eki bitzen dituela. Ikusiko dugu hori hoita lauian. Hoita lauian, eskualdeak <laughs> <ya> erduzien. <laughs> <Para. laughs> Eman alditik landa, ea horre ururren beharrikukain duzien. Uh, Hordian, histori horien kontatzeko, agertarazten dituzu pertsunai batzu, dira, zuk pentsatiak, zinez, demoran izan dira jende batzu, horre agertzen? Bon, horre agertzen dira, horre orduko, no. orduko hiru hau eta gero, ba, presuna batzu agertarazten ditut, nola sorgin uh, bat, bador gune bat, uh, bon, horre zauteldu... Uh, Ifernuko atekako gune uh, bat bada hor, eta hor uh, pentsatu dugut sorgin bat bizi zeiten ahaltzela, eta bada ere presuna bat hor, uh, ez dakit, erdi gizon, erdi, ez dakit, lua eta zeruaren artian bizi den uh, norbait hor, pixka bat historia kondatzen duena, eta zirikatzen ere, eta holako bat ere agertzen da, eta herri otako azken laminare itugi hortan bizi da oraino, eta horrek ere ukenen du zerbait uh, ekartzeko historio hortan eta gero, gero beste egungusitako jokolariak. Beste egungusitako egun jokolariak, egun ordean uh, zer doinu emana izan diozu uh, lan horri, antzerki partiari, umuretsu uh, nagusiki? Bai, umuretsu bai. Naiz, untsa uh, entzut ema da, badira mezu mesutipi batzu ere, uh, herri tipiak buruz, eh? Bostina alak egiten baituzte, uh, herri haundien uh, aurrean bizitzeko horiek ere, eta uste dut, harrodiren uh, ikusgarri horren egitea horren erakusteko ere. Eta berra da, azpibaratu behar denare, Jean-Michel, da kabalka da keiten direla, xorki, eskuintea ezker, baina usaian uh, erri bakar bat da e, muntatzen duena, eta hor hiru dira hori ere gauzabirria, eta azpibarra garria, aipa ez? Bai, uh, Ikusgarri horren indarretarik bat, uste dut hoidela, eh, partitu girela deusetarik, erran ez baita, ez antzerki, ez dantza talde eta ez deus horakorik, nahiz izan diren denboran eta... Jiru erriak elgarrekin abiatzia proiektu horren inguruan biziki gauza edera da. Eta uste dut, indarrik haundiena ikusgarri hortan dela eta horren susten gatzera dela ginez ikusgarri horien ikusterat. Ara, eta erripikaldi bat segitu baitut, oartu niz, ez dutela, bakotxak bere erriaren pertsoneiak jokatuko, hemen zoon gamartiar batek, eginen dula bat, edo ainistatar bat, eta olako... Hori uh, autu bat da? Ez bat da gola gertatu baita uh, pre, pre, presuna nana baita antzerkian eta nori ere jobekienik uh, joanzakon uh, bere gola eta hola autatu ditugu egeran. Bon, bulkiat, laniena iziztela, bistandena. Hordean, uh, ba, ez dauzo galdeinen presti iztenez, arrepostia badakit, da ertenda ez dela sekulan prest. Bai ez? Ah, biztan Bistanda. Tu, bingoan. <laughs> Utsa, eta, beaz, hasiak Asiak, eta, bot, aldea orkestu, beaz, antzerki partean, zobaino kolari, emanez hau? Guti gora era errenen ditut, ez eta bizpalau antzerkien bat dira, e, danzan bat dira, behar behar hirutan bat, e, kantuan ere behar bat bedaren, Egun eh, eta hamar bat eh, parte hartzaile bat didean, gai eh, laguntzaile guziak. Beraz, aski nombre eh, goti horra, eko eh, ziru erritipi direla, beraz, parte hartzea biziki, biziki ahondia. Denak iru erri horietakoak behitira? Bai, bai, eh? bai. Denak ebat dira. Eh, Noiz hasiak zinez den lan zen? E, eripik, lehen erripikaldiak? O... Martxo hortan hasi eginele, uh -huh. antzerkikoak betaren horri hasi eginele. Hatoz. Ara, lehen txago orkiztu dugu, presentatu dugu antzerkia inpartea, erran dugu badela ere dantza eta kantu, dantza behar badala lehenik, ze dantza mota ikusiko da, badela horre sorkuntzarik, Baina, zorkontzak bat ira, egin akarnik usgarri hori abiatu hain zin, eta hilak bat zuazusten, bi, bi, bi urte honetan izan ziren bishka bat antzatuin ikasten, eta nahi zuten mazurka bat ikasi, eta hor Jean Christian errigoienek eh, egin daukua, beraz maz, mazurka bat. Eta gero nahi ginduen eta uste otori, eskarrasela, baina galtsetabururi pentsatu ere, Eta buruz berari buruz, behaz, jauzi berri bat sortu dugu, eta hor gairea pasikal irrigoienek egin adu. Eta ere azken gauza bat, nola anitz dantzari biliden garaziko garaztarra talde hortan. bada ere bolanten sorkuntza bat ikusgarri buru batzean biziki polita, ara dantzaren partetik, Eta, eta, eta kantua? Eta uh, kantua jorre esorkuntza badira, abiatzen da uh, azparneko bainat loiatok, berak uh, eroak gamarte maititu. Uh, katialintaxe martin uh, kantuarekin, eta ere bada, uh, memento batean, ura ipatzen dugu, arniok zanabarretz uh, gamartekoak, uh, ginauzkigu, bertsu, biziki, uh, ererrak eta hunkigarriak unk, uh, urari buruz. Uh, eta hori bestitu da neska gazte batzuk uh, batzuen uh, dantzarekin eta gero azken kantua taldearen azken kaltua, Frantzua Erigoyenek uh, idatzi idatzi duena ara dantsen dantzen dako edo kantuen dako kantuen dako bai Harkatu. bo burura chicos a michel uh, seta sun uh, praktikoak jakin ber direnak leheneman aldia urtzi aliotan beazi urtan horian lehenik uh, nola egan hurbiltzeko, somatu hontan. Bai, behaz emanaldia behatzi honetan da, banan plaza irekia da zazpietaik goiti, taloan jateko manera izanen baita. Uh, eta hurbiltzeko aparkaleko batzu badira ondo onduan eta uh, aski mutxara seinaldatuak direna. Hara? Eta gero uh, emanaldiaren ondotik uh, Espero dugu jendia hori dela Eta adartzarekin izanen da, dantzaldi bat Eta olakorekin bihagen emanaldian Ogoita magian Baxkabat e, bai, uh, txartelak uh, aitzin erostenal direla uh, Turismo bulego guzietan Eta ere uh, garazin Paris uh, saltegian Eta ere beti garazin uh, Lujolore saltegian Har eta inportna berroa da arroa, zeren plazakdianra egiten duzia hagin e izan. gabe Har aterbai gabe da gau askoa da, bon, egung guzia zegia meteari beak gila, iruri zaste auurtziraleko fraango polita miten dute hogeitek laguntzen ditu gehi horta baika. Eta gero, be ondokoarentzat zat, lehkian uh, ikusiko, uh, segura ere beharko da, eurie balitza pusatu, uh, zaila izanen da, barnean egitea zer izaz. Ba ez gira, oktan, ikusiko dugu, leheni gozadezago lugu eta iruko hau itsebana zaukuna, rogite garekin. Mil esker, uh, Jean-Michel, noblia, xe eta sunori, ikusik emanik? Eska zuri.